cha Petro wa pili mlango wa kwanza Hii ni sehemu ya pili na kichwa cha somo la leo kinasema Maandiko ni bora kuliko ndoto na maono Neno la Mungu ni bora kuliko ndoto na maono Biblia ni bora kuliko ndoto na maono Tari tumekusha kusomewa kitabu cha Petro wa pili tunachokisoma siku za Jumapili kwenye shule ya Biblia. Eh sehemu ya pili ya Petro wa pili. Mlango wa kwanza e, Petro na vitabu viwili kitabu cha kwanza kilikuwa na mlango mitano tulikimaliza na sasa tuko kwenye kitabu cha pili cha mlango mitatu na leo tuko kwenye mlango mmoja ule wa kwanza na tumeugawa katika sehemu mbili tume sehemu ya kwanza tulifanya wiki iliyopita na sehemu ya pili ndio hetraisoma na Najaribu kidogo kukuongoza kujua tuko wapi katika neno la Mungu. E, na ni vizuri pia mkwristo. E, kujua neno la Mungu linapatikana wapi? Uje fulano. flana utakwaza kujua neno lolote Likakaa kichwani kwa sababu so, sisi sio si, si, Mungu mwenyewe. Lakini Biblia inasema neno la Mungu likae kwa wingi moyoni mwetu Na sehemu ya kwanza kabisa kujua neno la Mungu kaa moyoni mwetu ni pamoja na kuli Fati ya kujua inapatikana wapi ni kitabu cha Petro ni nini kinafundishwa ni kitabu cha ni kitabu gani eh ndivyo hivyo na nikukaa chini ukajifunza na kuona subira vile vile kuna watu wengine wanataka ijue biblia ndani ya siku moja ndani ya mwaka moja, ndani ya miaka mitatu hapana ni, ni hatua tu kama kujifunza hakuna mtoto anaweza kujifunza katoka ameshajua kila kitu ndani ya mwaka wa kwanza na watatu tatu na watu. ni muda mrefu eh, mungu tutembee naye katika miaka na kila mwaka kuna jambo jipe litafanyeka. Wale watu tunasoma sehemu ya pili ya Petro wa pili mlango wa kwanza. Tumesomewa kuanzia mstari ule wa mbili mpaka mwisho wa mlango ambao ni mstari wa na moja Wiki iliyopita tulisomewa mlango huo huo lakini mstari wa kwanza mpaka mstari wa 11 tu nasitotaki na kukukumbusha na tupe kilikuwa kinasema wokovu peke yake hautoshi. Iliopita tuliona kwamba kuna mambo ya kuweka juu ya uokovu. By the way, uokovu wa ni kama kupanda mbegu. Ukienda ukapanda mbegu tu shambani, hata kama shamba ni na mbole na kila kitu, ukaondoka, haitoshi. Lazima ufanye vitu fulani mpaka uvune. Lazima upalilie, lazima umwagilie labda kuna ukame, lazima u, u, u, uliinde lile shamba, vingine wa, ndege watakuja na wadudu wengine watadondoa wa zile mbegu hiyo, utavuna la lazima u um, Uweke molea eh, na kadhalika mpaka utakapovuna. Kwa hiyo lakini huazana mbegu. Kuna watu wengine anataka aende fanya vitu kwenye shamba la Bwana bila kupanda. Hiyo nayo haipo. Ni kama uende kwenye shamba Upalilie umwagilie eh, upulizie dawa ufanye nini lakini hakuna mbegu. Ngoja ngoeni mara 100 nipande mbegu niondoke. Naweza kukuta ni, ni, ni nafanye kitu chochote lakini bado nikavuna kitu fulani ndio sio kurembea unayoweza kuzipanda usifanye kitu chochote kaenda ukavuna. lakini ukitaka kuvuna vizuri unafanya nini unatakiwa ufanye vitu vingine baada ya kupanda kupanda mbegu jina lake jingine ni uokovu kwa sababu petro wa kwanza leo taiona pia eh Eh Petro ya kwanza tuliona kwenye Petro wa kwanza yes mlangwa wa kwanza alisema same friend msari wa 23 alisema eh mempandwa me, me kwa mbegu isiyo haribika ngowe kwa jifunze kufuata eh, ule utaratibu wa kupanda na kuvuna so biblia inatumia sana na by the way kwa nema tu ya Mungu leo tunasoma jengine sehemu ya, ya ya pili ya maubili ya leo Sema pili tutajivunza habari za mbegu habari za punje chembe ya ngano lengo ni kuvuna eh. lakini huvuni bila kupanda kwa hiyo biblia inasema mbegu inapopandwa huzaa mche mpya vile vile niko kuzaliwa mara ya pili baada ya neno la mungu kupandwa katika mioyo ambayo si mioyo yetu bali ndo shambala la bwana hiyo leo eh, tutakuwa ni mwendelezo. Kwa wiki iliyopita tukaona kwamba haitoshi tu kwamba mtu ameokolewa halafu akatulia tu. Asijue neno la Mungu. Wasi. Kwa, by the way, ukienda ukapanda wewe niulize, ukienda kwenye shamba lako ukapanda meli. Zuri tu ukapanda mbegu ka, uh, mle ukaziweka labda ni mbegu nyingine zikazo no, zinaonekana hata ziko uh, na wakati ambapo hujapanda mbegu ni wakati ni wakati upi ambapo nege watakuwa wanatafuta sana lile shamba wakati hujapanda baada ya kupanda baada ya mtu kuokolewa shetani humukimiza sana ili kusudi aweze kunyofuza zile mbegu ili kusudi aweze kuhakisha hazizai lakini kwa neema ya Mungu jinsi alivyo tupo kufuwake tunapokwisha kuzaliwa mara ya pili. Tuleweze tukakosa vitu vyote hapa duniani tusivune chochote, lakini zile mbegu zinaandikwa kwenye kitabu cha uzima wa milele bila kujarisha shetani atakuja hata kuja pale hapo. ni somo la wiki iliyopita. Wiki ya leo siku ya leo tunaandika sasa tunaona kwamba uh, si, si cha kufundisha Nafundisha kile kinachokuta kimeandikwa pale. Eh kwa kwayo kilichoandikwa leo ni habari za umuhimu wa neno la Mungu lilioandikwa hii biblia kulinganisha na maono tutaona tulipokuwa tunasomewaaya mstari tunasomewa kuanzia mstari wa mbili mpaka moja petro ana katika watu wanaweza kutupa ushuhuda mkubwa sana kwa habari za Yesu keso kumachia Yesu mwenyewe nafikiri wawanza atawape kwa vyote hivyo petro anasamea <laughs> kusema sisi tulikuwa naye kila sehemu mlima alipoenda na hata kuteswa kwake lakini alipoenda hey, akabadilika sura na tukafanye tukaona maono makubwa na mbinguni tukaziona na nini tulikuwa pamoja naye kwa hiyo tunachowaambia ni ushuhuda wa kweli lakini anasema yeye huyo yeye petro anasema lakini baadaye tutaona mimi lakini tunalo neno hili biblia inaitwa neno la unabii tunalo neno la ni nina kweli zaidi kama yale maono tulyaona niyo ni makubwa na Yesu alikuwa naye na nini lakini hili neno ni zaidi nitacharacho sasa kwa hiyo nyingine hatuhitaji kwenda mlimani kukutana na Yesu kama aliyofanya Petro kwa sababu kuna kikubwa zaidi tulicho nacho tuna neno la Mungu liko kwenye simu yako liko kwenye Biblia yako liko kila sehemu Ndiyo sababu kichwa cha somo kinani kinasema Biblia maandiko ni bora kuliko ndoto na maono kama yaona Petro mlimani pamoja nae doma leo pia ligawa katika vipengele. Vipengele cha kwanza kitaanza na mstari wa 12 tunapoanzia pale mpaka 15 mstari mimi hii. Eh, ambapo ni habari za kurudia na kusisitiza jambo la kimungu. Kwamba tusisikie mara moja. Kwa mfano leo nikaanza kufundisha kitabu cha ufunuo nishafunisha ufunuo. Utajifunza upya. Lakini nifundisha mlango wa kwanza mpaka mlango wa 22. Ndani ndani. Kwa hiyo Mungu uh, Petro Akinena katika roho katika maandiko haya imestari mimi anatukumbusha kwamba anataka ana akai anatukumbusha na hasa akiwa bado yuko hai anasema kwa sababu baadaye akishaondoka labda sauti hiyo hai hai ta goeupoteza. Kwa vile kitokea nikawa labda zipo. Labda hutapata mtu mwingine wa kukufundisha. Na mimi nahisi hivyo. Eh. eh Ameni, ndio sababu Ee eh, wewe tufanye kazi ya Bwana wakati bado nafasi hii Wakati bado kuna nuru. Nasema msisubiri giza lije. Amina. Amina. Yeah. Kwa hiyo ni habari za kurudia na kusisitiza. Na ujumbe utakaopata pale ni kwamba Kristo mzuri haijalishi ulishasoma Biblia irudie tena. Eh ndio kudhibitikaza. Nini uniambea kwamba mwaka huu na 2026 na niko kwa sasa niko kwenye kitabu cha mkojo wa pili ambacho nimetoka kufundisha mwaka 2025 lakini na kisoma te. tena na anajifunza vitu vipi kabisa na vingine tunasahau au hey, watu kama tunasahau vitu vizuri mtu unaweza kwa sahau hata ulificha kapeza kako kakasahau. na watu wao wanapenda pesa sasa kama tunasahau na vitu tunavyopenda vipi neno la Bayo Paul Pedro anatukumbusha kwamba ana jukumu mhubiri unajukumu, kanisa tunajukumu, jukumu tunajukumu la kurudia rudia, na kuhubiriwa zaidi na kusoma neno zaidi na niambia kwamba mwaka huu 2026 ninge na kusoma Biblia unaizunguka Biblia mara moja kila mwaka. Yana soma mwanzo utakao ufuno mara moja na asanye kwa mara ya kumi. Kama haijafika kumi basi ni mara ya tisa kwa sababu so, mara ya nane ni fanya juma kidogo na na mpango Mungu akinipa macho na uhai moke nisipo nikitokea macho yangu akawa hayaoni nitasikiliza eh huo uzu unasema kwamba mimi nziwe nasoma Biblia kwa sosi hii kusoma au macho yanguamesha aah umasikivu si kazi. eh maskivu kuna biblia za kusikiliza eh kwa hiyo tutaona hiyo na sehemu ya pili kuanzia mstari wa 16 mpaka mwisho wa mlango mstari wa 21 tutaona neno ni bora ni imara kuliko ndoto maono miujiza na vitu kama hiyo leo hivi makanisa yanayotoa makanisa ya, makanisa, ya ki, lokole lokole haya ya yaenda kazi yamejenga mashao kwenye mambo ya ndoto na maono na miujiza ndio sio mtaweza kabisa kabisa ndivyo lakini biblia nasema tunatakiwa tu kanisa la baptist kama hili tumejenga imani na matendo yetu juu ya biblia Soma mwishoni mwa kitabu cha Yohana mlango wa kumi Katika watu wake kuishi wakafanya kazi ya huduma kubwa kabisa ya Mungu. Yohana mbatizaji Yesu alisema ndio mkuku liko wote kwa wanaoishi duniani. Wa labda mpaka wakati ule, labda mpaka hata sasa. Lakini Biblia inashuhudia kwamba Yohana mbatizaji hakufanya muujiza hata huu mmoja. Wanasema yule mtu hajawahi kufanya muujiza hata mmoja lakini mbinguni ameonekana ni mtu aliyetenda matendo makuu kuliko yeyote yule Yesu anasema hakuna mkuku kuliko yeye. Yapo aliyemku duniani ni mdogo kuliko atambii. Kwa maana yake ni nini Ukiweza kusoma Biblia kwa ileo kweli utajiepusha na makanisa yanayo jenga maisha yao juu ya miujiza ufufuo na uzima na maneno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 Ewe kwa Anasema lakini aliwauliza watu walikuwa nataka wafanyie miujiza wa uponyaji. hivi msipona miujiza, hamtaamini. Yaani ninyi ni ni kama ni kama ni kama mtu anaitwa Thomas. Thomas hasema kama Mimi sitaela nikawake na lango kwa eh, alama zake za na nini sitawaamini. Yesu siku nyingine akaja wiki moja baada ya akasema Thomas nabo kujasemekwa okay? wake kwa ndio vya akaweka umeamini sasa sema bwana wangu na Mungu sasa umeamini kwa umeona zaidi ni wale ambao wataamini lile neno wana umuhimu kuliko wale ambao wanakuja kanisani kwa ajili wana miujiza sijui ana ufufuo siyo upuuzi gani by the way inakuwa miujiza fake neno Mungu ni huwezi miujiza ina fake kwa tende kwenye vipengele. Kipengele cha kwanza kinasema marudio yaneno huleta ushibiti na kumbukumbu kumbu na nguvu. Hicho hicho andiko. Leo Bwana anasema tuanze mstari ule wa 12 anasema. Mstari wa 12 anasema Kwa hiyo nitakuwa tayari kuwakumbusha hayo siku zote ijapokuwa mnayajua na kudhibitishwa katika kweli mliona nayo. Wetu anasema Yuma juya, juya uko yumelekoa na ndo akokuambia vitu vya kuweka juu ya juu ya hukovu upendo na kabla ya upendo kiasi na kabla kiasi kumjua Mungu Norege akatumia neno akazerudia anasema hivi vitu sio kwamba ni vigeni anasema mnavijua na mfahamu lakini nitawakumbusha anatumia neno ku kumsha anasema ili mkadhibitishwe kudhibitika ni kule kuwa thabiti ni kule kutakuwa kutokutikisika wewe mjemekristo wa kweli hatikisiki eh likija dhoruba anasema mtu anayejenga anayesikia neno ameona kulitenda ni sawa na mtu aliyojenga juu ya mwamba mvua zikinyesha kile kitu kaja upepo mafuriko na nini nyumba ikabaki imara ndio kudhibitika Naambi tunaposikia neno la Mungu tunapoorudia tunapona ni na ndivyo imani kuja na kuongezeka vile vile mm. eh, eh so katika kitabu cha Wafilipi sitafungua pale Filipi 3:1 nasema eh kuwahubilia Paulo anawaambia Wafilipi 3:1 anasema kuwahubilia neno lile lile kwangu sio mzigo lakini kwenu ni ni, ni ni ni ni faida ma, kitu nisha wambia, kama kitu kile nimeshawaambia lakini ninakirudia mimi nikitoka hapa nikahubiri somo la wokovu hata kama hakuna mgeni aliyokuja siku hiyo hata kama watu labda wameokoka bado ni somo muhimu kwa sababu inawezekana yeye akagolewa lakini kwa kujifunza mwana wa ya pili atalitumia kumwokoa mwanae muokea kwa ndugu ndugu yake je na mtu mwingine yote eh bibi anasema katika kitabu cha Yohana wa kwanza mrango wa pĩo sana sana anasema eh anasema ngwe ngwe ni pale anasema ni awali amri ya upendo sio amri mpya sio kama ni kitu kipya kabisa unajua no, sana sana lengo la somo hili okay lengo la somo hili ni siwezi ngasema kwa sababu Mungu eh kaliweka alionekani kama ni somo nzito kwa habari ya kukumbusha na kurudia lakini jambo lolote Mungu haweki kwenye Biblia vitu visivyokuwa na faida Eh, lazima wakati Yohana wa wawanza mlango wa pili mstari wa saba anasema hivi, wapenzi siwaandikii amri mpya, ila ni amri ya zamani mlioikuwa nayo tangu mwanzo, na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Anasema kwamba ni vya zamani lakini tunavirudia. Nene tusikia, ni kama yule mtu sio na tusikia Abrahame alitokea ambapo nini? Musio kasema kwamba somo nilishawai kusikia. Mungu hunena mapya hata kama kichwa kichwani Eh hata kama kichwa ni kile kile. Eh watu tunaona Petro anasema hii kitu nakirudia na Yohana na anasema Paulo anasema tumesoma kwenye tumeona kwenye Afiria 3:1 eh eh Paulo Kristo difoje kurudia rubia, Biblia eh, na, na kadhalika. Eh, anasoma anasema katika mstari wa kumina, tatu anasema hivi wa wa, wa, wa wa pili pale tunaendelea mbele. Sasa nami naona ni haki. maadamu nipo mimi katika masikani hii kwa kwa kuwakumbusha Anasema ni, ni habari ile unaposema kurudia haina tofauti na kukumbusha Kukumbusha maana yake ilishapita mara ya kwanza sio kufanya mara nyingine ili kuinua kumbukumbu. Kama kulikuwa kuna vitu vimeanza kusahulikana virudi upya. Unaposoma unapo neno la mungu kila mwaka unairudia Biblia. Najua labda naongea muujiza kweno hakuna mtu anaweza kufanya hicho. Lakini kitu cha kipepesi sana unakuwa unarudia kwa lengo la kuleta kumbukumbu. Kumbu. Eh. Kwa kuleta kumbukumbu? Kumbu. Eh. Ana neno anasema lakini anatumia neno anasema mstari ule wa 19 sema nami ni ni ni wapo katika masikani hii. Neno maskani eh kwenye pipli ya king james anatumea this tabernacle tabernacle tabernacle kwa maanaisha ni kama kibanda au nini ni, ni jengo nyumba ndogo ndogo anasema anachomaanisha pale petro anaongelea mwilini mashaka ya mwilini kwamba wakati bado akiwa yuko duniani hajauvua huu mwili eh anasema sayo friend na king kwenye wa pili mlango wa tano anasema maskani yetu hii hi itakapoharibiwa labda tumezeeka labda ni ugonjwa labda ni mimi asiwa jengo jingine mbinguni kwa hiyo paulo petro anachosema hapa anasema baada bado niko hai katika hiki kimwili labda kinauma labda kimechoka labda kimezeeka labda ni kibaya hakivutii nikifupi labda sina sura nzuri anasema baada bado nimo katika huu mwili mungu basi nitaendelea kufanya hii kazi ya kulirubii vineno ya kulisoma neno. Labda una, unaweza kaa huko ni nafasi ya mhubiri, lakini huko kuna nafasi ya kulisoma. Labda haho by the way, mtu mkristo kweli lazima tapata mtu kuhubiri. Kama ni baba, hujawahi kupeleka injili kwa mtu, hujawahi kuhubiri kwenye madhabahu, utamhubiria mkeo, utamhubiria mwanao. Kama ni mama, ni ndio mwalimu wa kwanza kabisa kwa hey, wa neno la Mungu kwa mtoto wako. Eh. Mtoto wako. Amina. Wakina mama ni wepesi kwa hapa watoto wa makatuni Ndiyo sio niwepesu kuwapeleka kwenye michezo haina ubaya he leo mna wanalipia elufu nyingi tu hii hamsini hata malaki kwani watoto hawakai wanacheza sawa wanafanyeni sawa niwepesu ni kwa uji maziwa na kuwafanyia mtoto anafanywa kila kitu sawa utuze ule mimi ni vizuri kadri Mungu sana we mama wanafanya lakini zaidi sana kama ni mama wa Kristo na kama ni wa Kiislamu basi kuwa mKristo wa kweli halafu umfunisha mtoto wako neno la Mungu. Mlishe rohoni kwazo. Maada bado ana uwezo wa kusikiliza. Maada bado yuko kwenye himaya yako. Mimi Jana jokisana Petro anasema maada bado niko kwenye huu mwili. Eh basi sitaacha kuwakumbusha na kuamsha natumia nini maada? Natumia nini na, naona ni ni haki Maada nipo mimi katika wasikini kuwaamsha Huku nyuma mstari wa mbili katumia kuwakumbusha hizo hizo nzuri lakini akaendea mbele zaidi kuwaamsha kuwaamsha ni kito mbaju, kitu ambacho kilikuwa kama kimelala lala kimee eh, potea, potea ha, ha, kama kinaishiria ishiria, ishiria. ukaki amsha kikaanza upya kikachangamka ndio mimi tunapoingia katika kanisa la Mungu tunaenda kuamshwa upya. Kuna tunayengenia na harada Jumatatu, Jumane usingizo unaendelea kwa Jumatano kabisa ndio unakuwa unazama, Alhamisi kabisa ndio unakuwa kama ajitambui, hii Jumua kabisa ndio yuko kama anaota ndoto, Jumamosi ni kama ni lusumfu, Jumapili anaamshwa upya. Sacha kuja kanisani. Amen. Eh. Hey. Mimi nataka katika kitabu kwa sababu nilikuwa kwenye Petros siko na na kusoma kwenye Hebrewia 10:20 na 4 anasema hivi Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri kwenye neno la King James anatumia neno to provoke to provoke to good works provoke ni kama vile kumstua na kum kumtikisa tikisa mtu. Wakati maneno ya wa Mungu linatikisa. Linakutoa katika ile hali fulani fula ha, <tikisa> eh, uko na furahia na wakati kadhaa mkiwa unakuja kana kolea linaenda tena linakuvurugia mambo. Ah, ipo ipo. Eh, linatuvuruga. To provoke. Nikama vile kukushtua. Wakati nyingine ni kama vile kukutishia. Katipo ngine neno la Mungu linatikisa. Na mtu ukiona na neno la Mungu au unasema ambalo halirelevitisho ndani ya nafsi zetu. Ujue roho zetu zinakuwa zimekufa, zimepoteza fahamu. Mm. Eh. Nani mwenye usikiane nami? Mm. Eh, anasema katika kitabu cha Galatia mlango wasita, mustari, wa sita mstari wa wa kwanza, niende pale kwa ajili ya muda lakini ngoje ni nisome. Eh, sita 6 unasema ndugu zangu mtu akigafrika katika katika kosa lolote ninyi mlewa wa rohoni mleejezeni upya kama huyo kwa roho ya upole ukijiangalia nafsi yako usijojaribiwa wewe mwenyewe nasema kule kuprovoke nikama kumstua mtu mwingine kumrudisha kwamba yaani tuna wakati tukijiangalia sisi tuangalie na wengine eh labda ni rafiki labda mdogo wako labda ni maana nyingi ni wale watu ambao wako chini yetu katika namna fulani ambao Mungu ameweka. kama ni dada mkubwa au ni kaka mkubwa wadogo zako Mungu kawaweka kwenye himaya yako Haja kufanya kwa kwanza bure. Kuna vitu na jukumu. Eh. Eh. Na unaweza kama labda wewe wa ni mtoto wa mwisho basi kuna watoto watakaozaliwa na dada zako na kakaza Wakwa zako. Eh. Unaa hakuna mtu mbaya ni mdogo kuliko wote miele. Kuna watu wengine watakuja jumaa. Kwa hiyo kuna anasema eh kwenye Galatia hoja ni hiyo hiyo. Mtu akigafirika katika usoro mlijezeneni, kulejezana ni kuma kurudii. Neno la Mungu linatutengeneza upya linaturijeza. Eh, linaturudisha katika haki ya Mungu. Ndio sababu tunataka tu, tuje kwenye ibada bila kukosa. Wanaegegetoke wakosa ibada wara siji hukumu. Baba Kini uwe na ndani ya moyo wako kuwe kuna ile chachu e? kile kiu kisicho katika ni mara 100 kani, ni kanisani mara moja kwa mwezi wiki nne zile niende wiki moja nikiwa na kiu na, na chachu labda kuna kitu kimenika isiwe ni kwa ajili tu ni, ni uzembe na ningine kuna kitu kinanibana kina mezuia au labda nimezuiliwa na labda mzazi na baba na mama na nini nikaenda mara moja na shauku kuliko kwenda siku zote labda mara nne bila shauku yoyote eh bila queue Kristo you anasikiliza know, tingineza kiu na Mungu wako kuna na mambo ya Mungu wa. Mtu huweza kusoma Biblia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu unaizunguka mpaka mwaka labda wa 8, wa 10, wa 9 kama huna kiu, mm -hmm. Tacho. Eh. Lakini kiu vile vile kinatoka kwa wengine. Kama hivi nikaongea na wewe na wewe ninaambukiza ile kiu. Amen. Mimi usikiamana -hmm. ile. Ya, yeah. mstari wa kumi na 14 nasema hivi to pale kwenye Petro sari wa kumina na nene na, anasema nikijua kwamba kude kuwekewa kuwekea mbali masikani yangu kwa haja upezi kama bwana wetu Yesu Kristo alivyonionyesha baada petro anasema eh, ninafanya hii kazi ya kuamsha kuakumbusha na nina nini anasema ninajua sina muda mwingi sana Nitaifanya kwa muda mfupi baada ya hapo ndapo asipo. Sasa anaongelea okay. habari ya kuvua ma, masikani yake, kuvua mwili, kufariki dunia. Baadaye mbele atafavano akapita tatumi neno kufariki dunia. A, a, anacho kinacho tu, tunachojifunza hapa ni kwamba tufanye kazi ya Mungu kwa sababu hatutakwepo hatu milele enyewe. Eh. Peter asema nina mda wangu nitafanya baadaye nita nitaondoka kwanza Yesu ashaniaambia. Nini ana naamini mtu kama Petro kama Petro kufa kwake yake kwenye kwa Yohana mlango wa moja mwishoni pale. Eh alieleza sasa kwa sababu kwa mzee jinsi alielezewa jinsi atakavyomtukuza Mungu katika mauti yako Kwa hiyo inaonekana alikuwa anajua kumdao wake ulioko. Labda alikuwa hajua atakufa Jumatano, Ijumaa, juma vingine lakini alikuwa anaona kwamba wakati wake unakaribia. Wana sema ni nitumie hii nafasi vizuri nikiwa ngamii tumia nafasi kama kuna mambo yako ya kufanya na Mungu ukiwa kijana usitegemea kama utayafanya ukiwa mtu mzima never kama kuna kitu mfano kif... kama unajifunza kusoma ukiwa kijana hutajifunza kusoma ukiwa mtu mzima unaona mfano wa dunia basi jifunze fanya mambo ya Mungu ya Mungu kijana tu bado kijana wakati tunakua vile vile na sisi ambao labda ni watu wazima Tunajukumu la kufanya mambo haya tuki bado hai kwa sababu muda wa kuishi duniani haupo siku zote ndicho licho sema petro ni hoja ambayo imejitenga ime ndani ya hoja lakini ni hoja nzuri kujifunza eh hmm. tunajifunza pia kwamba mtu anafikia wakati naamini petro wa hapa alikuwa mtu mzima tayari Eh anafikia wakati ana a, yuko katika ku, kuachana kuiacha hii dunia anaiaacha kio bado katika utumishi. Eh Papa wetu nasema mimi inaonekana kama sayote nitakuwa naondoka bimi. Lakini haondoki akiwa alshaachana na kazi hapana yuko bado katika utumishi. Biblia nasema sehemu nyingi eh soma katika Luka 12:24 au yaani soma katika Matei, okay sitai soma nitaeleza. nasema mtaayo mwishoni wa 24 pale mwishoni mwishoni huko kwenye mstari ya 40 na sita ukwenda paka 50 eh anasema kwenye 40s na 51 anasema habari za Yesu atakapokuja mayaapi eh atatukuta tukiwa bado katika utumishi ule ule eh anasema kama ni mtumishi ukamwachia jukumu eh ukamachia jukumu alafu ukaondoka ukija utafurahi ukuta ile jukumu bado linaendelea utafurahi ukuta ile jukumu bado linaendelea lakini ukija ukakuta ah kazi umeishaachana nayo kama ilikuwa ni kanisa sehemu lile lilipokuwa lilisha watu washa hawapo tena eh, nyasi zisha ota Eh kile kitu kimesha haribika ah, haitampendeza Mungu. Kwa tunaona kwamba Petro sio yule mtambaa alifika sehemu, ameachiwa kazi na Yesu, anasema alisha kondo wangu, halafu anakaribia kuondoka duniani, akawa shachana na yule mcheza. Ah, ninasema anamwambia anasema mimi ninakaribia kuondoka lakini bado niko katika utumishi. Wao wanambiwa ujumbe tunao pata katika hiki kipande cha maandiko, sehemu ya maandiko ni kuendelea katika utumishi katika kusoma neno katika kuomba katika huduma katika kwenda kanisani katika kuimba katika utakatifu katika ufu ya Mungu katika kila kitu chema kimpendane Mungu hadi mwisho wa maisha yetu. Amin. Amina. Amina. Sasa so, kwenye usalimu la tano anaendelea anasema naundo mstari mwisho kwenye kipengele cha kwanza anasema walakini niitajitahidi kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo haya nasema mimi nataka niache alama eh hakuna kitu kizuri kama kuwacha alama eh alama nzuri leo watu wanajitahidi kuwacha alama mimi ndo nilikuwa rais katika marais saba marais 6 nilikuwa moja wao sawa ni alama nzuri ina hiyo ile alama haina nafasi mingi eh alama tunaweza kuiacha ni ni mahubiri kama haya. Ngo eh, kama haya. Hata tunaweza kuiacha ni watoto ambao Mungu ametupa tuko wa kuhubiri injili ya wokovu, twafundisha neno la Mungu. Na of course atuiishi katika mambo ya Mungu tu pekee yake na mambo ya mwili. Mungu ametuambia tujikuzie mambo ya mwili pia. Najua hapo pana wapendeza watu. Wewe unaweza tuzikeza na, na unapenda, nikigusa mambo ya mwili, wewe wa mwili nitakwenda kugusa kidogo kwa sababu so, mwili wenyewe haupupu. Una potea potea ngo mi sana katika ile eneo hata hata uzimbamile lakini haya nayo bila kuyaacha mzazi mzuri ni yule ambaye watoto wake atawajulisha mapenzi ya ungu atafanya nini lakini vile vile atawafundisha elimu ya dunia hii atawafundisha elimu ya dunia hii eh kwa hiyo lakini, ni watu wanaofrinza vitu vya aduni. katika masekondari, ma, ma chule, mbali mbali, mavyuo, nenda katika makanisa. Wanavunishana mambo yote ya dunia hii. Uchumi na he, ucho, mina, nini? Elimu eh, si I don't care ni vingi. Uh, okay, okay. Sasa nami kama viko vingi kiasi cho, lakini sio wewe unavunisha hapo. Sio leo na Biblia. Sio wengi anaweza akachukua kitabu cha Petro wa kwanza, wa pili akachambua mstari mmoja mpaka mwingine. Kwa hiyo nitawekeza nguvu pale ambapo hapagusi. Kimsingi nipo pa msingi. Mambo ya mambo ya rohoni haya duniani utayakuta huwezi kuyakosa kabisa. Eh, nene kwenye mitandao utayakuta. mengi tu. Tena mengine mazuri kabisa. Eh, lakini utakuta wapi mtu anafundisha Petro? Anafundisha eh? kuacha alama ya mambo ya mbinguni mm. eh hamba mbinguni angalia kazi alioacha ya nyuma mtu kama paulo petro imeenea mpaka mwisho wa ulimwengu mm. eh eh kitabu cha kumugumburatuti mlango wa 31 na 28 wacha na nipasome pale Tunaona mtu mtumishi wa Mungu Musa akiwa kama anamaliza ule utumishi aliopewa na Mungu kwa sababu so, kila kitu kina mwisho wake. Biblia inasema uh, Mkuu la Torati moja 28 inaweza kusema kitwani inaijua lakini wenye nisome. Ni Ana sema ni kutanishieni wazao wote wa kabila zenu na maakida yenu ili niseme maneno haya masikioni mwao na kuwashuhudia kuwashuhuu mbingu na nchi juu yao kwa sababu najua baada ya kufa kwangu mtajiharibu kabisa na kukengeuka katika njia nilioamuru nayo mabaya yatawapata siku za mwisho kwa vile mtakavyofanya maovu mateni pa Bwana eh kumtia kwa sababu ya na kwa kazi ya mikono yenu. Anayesema Amusa aera nini habari ndefu nimesoa tu vichache lakini kwa ujumla mwishoni mwa uduma ya Musa katika kumburatura tinaopoishia pale ina milango iko 34. Alikuwa anajaribu mpaka alifika sehemu fulani kwa milango unaofuata huwa 32, lakini kwaanasaoma 31. Alitengeneza na wimbo ili kusudi wa waki kama wakisahau ujumbe basi wakiimba wakumbuke E. Eh, na manake ni nini? mzazi mzuri, mhubiri mzuri, mchungaji mzuri hutumia njia zote ili kusudi ule ujumbe aliopewa na Mungu uweze kuwa hai hata baada ya kuwa ameondoka. Definitely Mungu ana watu wengi atawainua baada ya huyo. Lakini hata huyo aliyondoka alama yake isifutike. Ameni, njianzo nyingine ya kuhakikisha kwamba ujumbe wako haufutiki. Urekodi, sikizi kuna vifaa vingi vya kurekodi. Kuna kamera, kuna simu, kuna kitu gani. Alafu uweke kwenye mitandao. Ukishakufa miaka 20 kitu bado utakuwa bado umeweka, Una watu wataendelea kurejelea ulichohubiri. Ameni. Ndio, msikambe neno. Kama yupo. Haya, temelee. Watu tunachokao tunakiona hapa ni kujifunza kutoka kwa Petro habari ndee nilisoma ilikuwa ni imetokana mstari wa tano aliposema wala lakini nitajitahidi niweka bidii sio kitu chepesi sio kitu tareremama anasema kwa kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka maneno Petro hakuwa na internet hakuwa na gadget za electronic lakini alikuwa na roho wa Mungu je vipi zaidi tukiwa na roho ya Mungu na zaidi sana tukatumia platform alizo duniani ni kazi ya Mungu naamini ili kusudi watu waweze kukumbuka. Leo hii watu hata mtu mbaya hakuwahi kumuona nyenena anamjua. Na anaweza akasoma vitabu vyake, anaweza akasoma video akadaunloadi aka, aka video zake alivyohubiri siku amepata siku ya uhuru. Si kwala serikali mwaka 1985 video hivyo Eh sasa kama siasa zinazimewekwa kwenye kumbukumbu kumbu. wao katika vitu vitavyo haribika kwenye hii dunia ni siasa tatakuwa na mana siasa mmoja mbali na Kristo eh, na atakuja na katiba yake. ya kweli na haki siasa za leo hazina kweli hazina haki. uniukweli mtupu ukitaka unaweza kupigia mstari. lakini bado zinatunzwa aina ubaya tunze vizazi vilejelee lakini ngoeni ngwambie tunatakiwa tutunze e, jumbe za Mungu siewe kwanza kutoza ni milioni mwetu mm -hmm. sembe nyingine ni kutoza katika kumbukumbu zilizopo kwenye mitandao kwenye internet kwenye e, wengine na toza paka kwenye kompyuta na kadhalika eh na kadhalika emtoto game mbele sasa twende katika kipengele cha pili ambacho ndo kinabeba ujumbe wale ujumbe wa somo la kinasema biblia maandiko ni ni eh, ni thabiti ni kweli ni muhimu kuliko maono au dot kanisa lililojenga uh, huduma yake juu ya neno la Mungu ni kanisa la kweli kuliko haya makanisa yanayo makanisa yote ya kilokole yote kabisa yamejenga huduma yake juu ya ndoto na maono Biblia inaingia kama nyikanyo ongeza fulani. Na zile ndoto na maono zilizozo nyingi ni za uongo. Mm -hmm. Za uongo. Mm -hmm. Eh. E, Mtembeletuangalie sasa Umuhimu wa Biblia, umuhimu wa neno la Mungu linganisha na ndoto na maono. Msali wa sita nasema hivi. Maana hatukufuata hadithi zilizotungwa kwa uweremu. By the way Ha hizi huduma unazoziona ziona, unasikia kuna washuhuda nilikuwa nimekufa nimefufuka hey, mtoto wangu alikuwa ameshakufa na aliniambia nirudi alikushamona na Yesu lakini amemwambia arudi duniani atoe ujumbe uh, uh, um, nani vyote ni, ni hadithi zilizotungwa kwa welevu mm -hmm. kilichoandikwa kwenye biblia ndio nimesoma nini eh Mungu alijua kwa sababu watu hadithi wa, za uongo watakuwa wengi Pedro ana yuko anathinge anajenga hoja anapiga katika neno la Mungu rwandiko. Ngoambi Yesu Kristo muda wote alipokuwa anatoa huduma watu wakitaka kujua kitu alikuwa anawambia umeoteshwaje? Au maono yanasema hapana anasema imeandikwaje. Mimi nikiamniko linasemaje neno la Mungu unasoma sio haya unafufano wafufanuwaje? Haja hawahi kurejelea kwenye ndoto na maono. Mara nyingi alikuwa anazipinga ndoto na maono aikuwa na zipinga ndoto na maono. Eh maana hatukufuata msana kuna sa, hadithi zilizotungwa kwa elemu. Tulipowajulisha ninyi nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo na kuja kwake bali tulikuwa tumeuona wenyewe ukuu wake. Petro ndao kwabiaa sema kuna watu wanembea mitume walienda wakatengeneza story tu, wakatengeneza habari tu na nini nasema wewe nami sisi tuliona ukuu wa Yesu Kristo. Eh tuliona kamili. Pamba. Yesu asema na ninyi ni mashahidi wangu. Mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, katika uyahudi, katika Samaria na hata mrisho wangu. Paulo anasema Petro anasema sisi tulikuwaepo. Tuliona. Lakini anatupeleka ana, ana mbele zaidi ndio atafika huko baadaye. Ana anataka ana, kumeleka kwamba mambo aliyoayaona yeye kama yeye. Ale hadithia hata kama ni ya kweli kiasi gani sio muhimu kulinganisha na neno liloandikwa na Nabii mm. nicha nataka kutambia ah ujumbe wake ukiwa ni nini ujumbe ukiwa ni kwamba mkristo unanisikiliza jamani waya tuseme ningekuwa na uwezo wa kupiga msanii ningepiga msanii lakini kwa sababu na nena siwezi ngapiga msanii nitasisitiza kwa kurudia jenga imani yako katika maneno yale yaoandikwa Soma mwanzo maliza mpaka ufunuo. tafuta kanisa neno uhubiri neno la Mungu punguza kutegemea kama kama Wayahudi kutegemea miujiza pa, akina Herodi wanamwambia zanasema hebu tufanyie muujiza mmoja akina akina ak, ak, ak, Mafarisayo wanataka miujiza eh lakini Yesu anasema imepindikaje Kristo nani sikiliza Kuna haja kudanganywa mda wote ndugu yangu Huna faida. Anayekudanganya anakafaida kadogo kidogo kama atakufanya mtumwa wake, atakuchukua vihero yako na nini? Lakini wewe unakuwa huna unapoteza kote kote, unadanganywa na unapotoshwa na zaidi sana unaibiwa Nani moyo mkubwa maneno? Nlicho kile kicho katika Biblia. Eh. Eh. Peter Yesu anambia wanafunzi wake anasema ninyi mtakuwa matendo mtume mlango wa kwanza utasema mtakuwa na mashahidi wangu. Eh, eh. anasema katika hata Yohana Yohana anasema Yohana wa kwanza mlango wa wa, wa kwanza usalata anasema hilo tulilo liona na kulisikia na twahubiri ni, na ninyi ili ninyi nanyi mpate kushirikiana nasi na ushirika wetu ni pamoja na baba pamoja na mwana na Yesu mwana wake Yesu Kristo haya tunaiendelea ifaenu. Maneno sema Yohana kama vile hivyo kwa pamoja na na, na, na Yesu na Petro kwa pamoja na Yesu wote walikuwa wali pamoja. <tos> Wewe kufundisha somo moja lenye sema kama tiku ya Yesu. Yesu alikuwa na watu wale muhimu kama tiku yake. Na sio kama alikuwa mbaguzi, ah, leo hii kuna kama tiku za wanadamu kwa sababu ni mwenzetu, kwa sababu ni mtoto wetu, kwa sababu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni wangu, kwa sababu ni nani wangu. Lakini Yesu alikuwa wa anachagua wale walio tayari Petro alikuwa tayariyo, Yohana alikuwa tayari, nukui, wana wa Zebedayo walikuwa. Kwa hiyo ha, hawa wote wanachokiongea ni kimoja. Petro anasema sisi tuliona na tunawaambia. Na Yohana nlicho anachosema kwenye kitabu chake kana kwamba watu kwa njia nyingine wote wametuma Mtakatifu huyo huyo wa, wafikishe huu ujumbe. Twende kwenye mstari wa 17. Kisha kuna saba kwamba Ana alipata kwa Mungu Baba heshima na utukufu hapo alipoletea sauti iliyotoka katika utukufu mkuu Huyu ni mwanangu mpendwa wangu inayependezwa naye e? naependezwa naye hii ukisoma kwenye sehemu nyingi nyingi ukisoma kwenye matayo. 17 Marko tisa na saba Marko tisa hizo uh, same mbili. anaongelea sehemu nyingine Yesu uh, Mungu Baba niushuhudia sehemu nyingi katika uwepo wa watu. Lakini sehemu kubwa kabisa ni pale walipoenda mlimani na wanafunzi wake watatu, Yohana, Petro na Yakobo. Yakobo, Petro na Yohana Petro, Yakobo na Yohana, hao watatu. Eh, ndipo wingu likashuka akaonekana Musa, akaonekana Elia, vingine Petro akachanganyikiwa kidogo, maono yalikuwa mazito kwao na nini? Lakini sauti moja wapo ikatoka akasema wewe ni mwanangu niopendezwa naye, msikilizeni yeye, ni mipendezwa naye. Kwa hiyo Petro anasema hayo maono ya mimi, tuliona na tunawambia, kwa rugo nyingine tunawaambia wale za mbinguni, tuliziona kwa macho yetu, tuliziishi. Eh. Lakini bado anakuja huko mben na kwamba kwa, kwa vile ukwenda mlimani ukaona Labda kuna kitu tumempungukiwa pana anzae utuombea kwamba kuna kitu tulicho kinachokikubwa kuliko wale wachacho wote wale wa kwenda mlimani Ambalo neno la Mungu linapatikana kwa watu wote. Nikieleta tuombea. Lakini analeta ujumbe unasema kwamba neno la Mungu ni kuu kuliko maono yale ya mlimani, kuliko maono haya mnayoamiwa makanisani ya uongo uongo. Jamani haya maono ya uongo hitaehukumu dunia vibaya. Mnaona okay, kwenye makanisa. Itaahukumu dunia baadaye. Itaahukumu dunia Isera 18 anasema na sauti hiyo sisi tuliisikia ikitoka mbinguni tulipokuwa pamoja naye katika mlima ule mtakatifu. Mathayo saba, Marko tisa, sina muda kwenda huko. Ndipo pale alipopana aliposhuka akakuta pepo limeshindikana. Eh, hey, mababa anasema jamani mtoto wangu pepo limenenda kumpiga na, na nimefika na mitume wako walikuwa 12 sasa wamebaki walikuwa wamebaki tisa. Ojo mbishi na kulitoaweza kasema jamani nitachukuliana na hiki kizazi mpaka lini kila siku mimi yani nimewapa roho wa Mungu bado hawameshinwa kumbeke. Ngoja mwambie bicho kwa wakati wa Yesu nilivyo kwa sasa. Mungu katupa neno langu yake. Mungu katupa shinde jua magonjwa. Mungu katupa ushindi juu ya maskini, Mungu katupa ushindi juu ya hofu, katupa lakini Kristo wa wanaishi katika matatizo ya namna hiyo kwa kiasi kikubwa. Ah, tazima sasa wewe uko katika kundi gani? Mimi niko katika kundi hili. Kila linapoitwa leo kuna ushindi ninapata na na ninaposhinda leo sina maana kwamba nitaendelea. Lazima niweke bidii, azima tunapambana, Paulo anasema sio ni kama nimekwishakamilika. Sasa Wakristo hawako tayari katika mapambano Bwana anamanza nasema nimepiga vita vilivyo vizuri nilipambana na kila kitu nilipambana na anjeza uongo nilipambana na watu walioataka kuangamiza neno nilifanya nini Tunatakiwa tuishi katika mapambano ushindi unapatikana Mimi -hmm. ninaanza kusema nina mambo mengi sana siitajie Angenigea sema hapa ndio ningana kama vile nikona. labda najisifia hapa Ndio nitairikuta oktoba shuhuda mwingi neno likishuhudia lenyewe lakini eh aya nayo kwambia nina Ya shinda na zaidi ya kushinda kwa sababu ya msaada huo ambao na kupapa baraza. Amina. Amen. Kwa hiyo tunaona kwenye, kwenye mstari wa kumi na saba Na wa kumi na 18 yuko anatuambia kwamba kama ni kuona mambo makubwa aliona kule mlimani. Sasa tuje kwenye mstari wa kumi Na tisa Na ningetamani usome kwenye King James sijaileta. Lakini nitaeleza. Mstari wa 16 unasema nasi Tunalo lile neno la unabii lililo imara zaidi neno imara zaidi pigia ustari maana yake ni nini. neno zaidi maana si kuna kitu cha juu na cha chini zaidi kuna kitu kimezidi kingine mm -hmm. kwa nasema hizi habari tunawaambia za maona ya mlimani ilikuwa ni taarifa tumewapa hadifi. Tume lakini kuna neno imara kwa kutokea nyakati za Ibrahimu na Adamu na Musa E na Daudi na manabii anasema hilo neno nalo ni imara zaidi niko niko, niko kichwa cha somo kimetokea kwamba maandiko linaita neno la unabii ni imara zaidi kuliko hadithi za kuhadithiwa e watu wanaweza kaenda kanisani kwenda kupata ushuhuda wa mtu aliyekufa akarudi e muende mrudi jioni tutapata ushuhuda watu wanokuja na mamia kwa maelfu ili kwenda kuhadithiwa hadithi za kutungwa wow. mm -hmm. Wenye mamiro Krasolenskii. Ni maramia. Tayo eh, namba wende kwa twitia wanao endelea. Waje. Lakini ni maramia ah uh, ulitumainia hili neno. Uh, katika. wakati mapito yako katika nguvu zako za kiroho za kimwili unazoishi nazo na nini hata kama huoni ukubwa wake kuliko vile vitu vya maonyesho maonyesho eh leo tuko kwenye mkesha na mapepo ya taa leo mje mrudi leo usiku kutako, mapepo yataongea ya yata kuna watu wako tayari kwenda kuhubiriwa na mapepo Ya yatasema ya, ya tu kuna kama bwana sema hivyo dhaifu. Imaramia un utafute msaada katika neno ya Mungu. Amara ulijui vizuri kidhaifu dhaifu kwa sababu ndiko msaada mkubwa ulipo kuliko kwenda kwa hao manabii ukapigwa angara, ukaangushwa, na vitenge vya kukufunika na una mapepo, Unaingia na pepo lako mmoja unatoka nayo na tano ya mtumishi. Anaitumikishwa wa giza, anajeta mtumishi wa Mungu. ehhe natari anasema tunalo neno lililo imara zaidi maandiko ni imara zaidi na anakuja kueleza huku mstari wa 20 anatumia neno huku nyuma amesema neno la unabii mstari wa 20 mstari wa 19 huu mstari wa 20 anasema maandiko anasema nasi tuna neno la neno ni nini neno ni neno kwa maana neno mkwisto ataubaina kwamba neno ni biblia neno la unabii lililo imara zaidi ambalo mkiliaangalia kama tainga hayo biblia inasema neno lao ni taa ya miguu yangu eh kama tainga hayo mahali penye giza e, biblia inasipicha katika giza neno la mungu liko katika giza mwa fanya vyema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyo ni mwendo anyota atuambia kwamba tunapita katika dunia ambayo ndakutana na bonera uvuto. Maana maana tumevaa mwili huu kuna mambo fulani yatatupa taabu lakini tuna neno la Mungu linatupitisha pale. Eh linangaa. Kireweka chini ni sana mtu alikuwa anatembea kwenye giza ukaamua ukazima kama ni tochi kaizima kama ni mtomao kama nini Uta, utajikwa. Lakini nasema litatupeleka mpaka litufikishe kwa Kristo ambapo Biblia inasema kwa sababu katika funuo mlango 21 22 misango miraa misha sema hatutahtaji nuru na na jua na nini na mwezi kwa sababu Kristo mwenyewe ndiye na baba ndio watakao kuwa watakuwa nuru kwetu kwa hiyo nyingine anajitumeeni kwamba anapomalizia anasema kutakapo pambazuka na nyota asubuhi nyota asubuhi nyingine ina maanisha Yesu Kristo hiyo ni rahke nyingine eh nyota asubuhi analoinisha Yesu Kristo kwa hiyo mkristo wa kweli ya Yesu Kristo. Sasa nyingine Biblia inasema katika ile eh unaburi ya 130 nasema nafsi yangu ina e mngoja Bwana eh kuliko walinzi wanavengoja asubuhi kupambazuke nuru ije. Biblia na nafsi yangu na mngoja nuru ya Bwana. Ini Paulo sema mwingine anasema tunatamani povoa hili joho hili hili ni mwele linalougua mwanadamu mtu ambaye ameugua kuona mgonjwa ana TB ana kansa ana na ukimi vitu vitatu ambavyo ni vigumu kabisa kimoja chenye hakitibiki kiraisi kimoja kina dawa nne tano sasa kin, ukizidisha kwa kin, na kingine na kingine vikifika vitano Vikifika vitatu na kila moja na dawa zake nne tano manake na hawezi kula nakiole mtu tayari ana hukumu ya ya kuvua lile jojo lile linguli hali mfai kabisa eh bibi nasema viumbe vyote vina vinalia vina vikitamani kuvikwa upya utukufu wa Mungu wewe baba mkwristo nae nisikilize kutokea mbali na wewe ule hapa Tamani sana sara inawezekana labda unjaugua inawezekana labda miri yako na openda inawezekana labda unaona ume na nini sawa ni vizuri mwa kulinda kutie nguvu uzaeke na mwili wako na zako lakini kwa ufupi ili yetu tunatamani eh tuendelee nayo lakini itakapokoma hatutatamani sisi ha, ha hatutakomiti suicide hatutaji suicide nini kama kujiua tu nili hatu na mbangu hatu na mbangu kujiua lakini tunajua kwamba tumevaa vazi tumevaa nguo tumevaa tu, tumevaa mwili mdaifu unaweza ukawa na ukimwi na tuberculosis wakati au akatona na na na carcinoma au na cancer au na malignant eh nini hatari kubwa sana hatari kubwa sana eh um, ujumbe ni ule ule ujumbe ni ule ule kwamba a uh, kweli yetu msingi wetu unatoka katika neno bibilo thabiti zaidi la kweli zaidi kuliko vitu vinayotoma ono na ndoto na, na na vitu vya kufikirika na nini mimi nasema katika kitabu cha uh, wa F... wa niende kwenye kitabu gani wa Korosai yesi wa Korosai mlango wa pili mstari ule wa kumi 18 na nasema mtu asiwanyanganye thawabu yenu wewe kwa hiyo mtu ni hawa mana ni waubiri, wa makanisani makanisani kanisa ya ya mwenoka hata kasi, ya shehe mwenoka kasi yale makanisa ya zamani yenyewe ni makanisa ya mwenoka kasi ni kieleganisha haya kisasa sasa nikainganisha na mtu anaye anayeuma yale ya zamani yani makubwa yenye kuvaa mashuka na makofia na manini yale hatuyagusi mara nyingi kwa sababu ni kama mtu aliyekufa huwezi kufufua yani. Kwani tusipoyasema hatuna maana kwamba ndo mazuri ah ha, haya se, yani hayam huna unachoweza una kufanya bora hata haya mengine yako yanadai anamtumia yanatumikia Kristo yanatumia mapepo nini lakini angalau kuna wana na Biblia basi kuna wengine Biblia washaifunga wana vitabu vyao vinaita misale waamini hicho au si waseme mambo kama e mtu asiwanyanganye thawabu yenu kunyenyekea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika akijitia katika maono yake ya kujivuna bure kwa akili zake, zake mwili, na akiri za kimwili wala hakishiki kichwa anakuambia maono yanakuja na akili za mtu anaji, anaji anaona vitu ambavyo havikuwa na nini anasema asiwanyanganye thawabu yenu Ambayo ni Kristo wewe neno la Mungu jina lake jingine ni Kristo ndoto sio Kristo Biblia ni Kristo. Kuna watatu wanaoshuhudia mingine Biblia inasema katika Yohana wa 1 mlango wa 5:7 na 8. Anasema Baba, Neno na Roho Mtakatifu. Yesu Kristo atapokuja kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 atakuja kutawala miaka 1000, binafsi anasema atakuwa na vazi lakini imeandikwa neno la Mungu katika paja lake la 10. Mingine nyingine, anasema hapo mwanzo kuepo neno naye neno lilikuwa kwa Mungu na neno lilikuwa Mungu, akimaanisha Yesu Kristo na jina lake jingine ni Biblia ni neno. <todicatua> eh. Unaweza sasa ujumbe ni nini? Ujumbe tunopata ni kwamba tu tusidanganywe huku nyuma sema msidanganywe na watu wanaojitikia katika maono ya uongo. Na utajiwaje kama ni waongo? Hivi mimi ninge ngwambia kwamba nimeota hapa kitu fulani, nitathibitishaje? Kosa hakijani kwa popote. Eh. Kwa hiyo watu hutumia ujanja na uongo na shetani anatafuta siftaana Shetani kupambana mpaka na neno sembuse maando ya kudanganyana. Eh. Kusalia 20 na anasema mkijua neno hili kwamba e, kwanza ya kwamba hakuna unali katika maandiko upatao kufasiliwa kama apendavyo mtu tu anasema kwamba neno la Mungu huwe ukali ukaliongoza likasema unachotaka kusori kila mtu ataliona lakini ndoto unaweza ukaota ukasema hivi nimeota kanisa hili watu wote ili kusudi wabarikiwe wao wanakuja kwanza kudeki kwangu huwezo kadhibitisha Ndiyo swali nasema neno la Mungu lenyewe kwa sababu limeandikwa na Mungu akaridhishwa kwa uhuru wa Roma takatifu huwezi ukadanganya watu kwa sababu liko Ndiyo swali watu wanaliepuka wakiataka kudanganya lazima watafute maono maono na ndotondo kwa sababu hata ingia katika neno litam litamuabisha kwa sababu liko linajiko li, li, li, li, li, wazi limesimama nani msema neno. Sasa Ishi anasema maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu bali wanadamu walinena yaliotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Ana sema kwa sababu hili neno lilitoka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe likaandikwa na wanadamu wakiongozwa na Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe katika roho wake. Kuyo, kwa hiyo lina thibitika kwa sababu imeandikwa. Lakini huyu anayeota uwezo kusema kwa yongozwa na Roho Mtakatifu hata kama mimi waongoza na Roho Mtakatifu huku hajaongozwa Nae. Kwa hiyo leo tumejifunza tumejifunza kwamba neno la Mungu Biblia ni thabiti ni kweli naaminika na nenda katika kanisa ambalo wanatumia mistari Kumi, ishirini, 30 kila ibada ili kusudi ujue kabisa kwamba aliye ni mungu, ukenda, na Mungu sio mwanadamu. Lakini ukienda ukajikuta mtu anakupigia story anakwambia nini anakuongea siasa na, siyasa, na nini ujue unadanganywa umechagua kudanganywa mwenye hasara ni wewe mwanadamu. Yesi tumesema Mungu katutuma, neno la Mungu limethibitisha atakaye amwapo upotea na apotee kwa mapenzi yake ninakuombea usipotee. E, kwa mapenzi yako bali upatikane kwa mapenzi ya kweli ya neno la Mungu. Baba pamoja nanyi Mungu awabariki watuze kwa hifadhi na tuashukuru kwa mapenzi yako yote. Katika maisha yetu tuna na kuchukua kupokea yote. Amen.